Məni biz usul usulun ilə İmam-ı Əhmədə Rahim Allah'ın kitabını oxuyuruq Harada qaldıq, keçində və birinci qaydanı götürdüyü Hansı ki Birinci qayda odur ki Peyyambər salasından sahabələn e, Yəni tutduğu yolu tutmaq Yəni Peyyambər salasından sahabələn tutduğu yolu Hansı yoldur? Rasul salasından yoldur Peygəmbər sallan yoludur. Yəni necə rəsul sallar, sahabelər Peygəmbər sallarla e, gədiblər, o cür getmək, yəni o cür əmrləri götürmək, nəhlərdən çəkinmək və hətta sahabelərə iqtida etmək. Yəni sahabelə sahabelənin sözünü də yəni möhtəbər saymaq. Və biz biraz danışdıq bundan. Elə də Sonra Şeyh 3 üçüncü qayda gətirir, üçüncü qayda da buyurur ki, وَتَرْكُ الْبِدَعَ Həmsinin sünnə üsulundan budur ki, ələ qaydasından, əsaslarından biri də bidəti tərk elmək lazımdır. Çünki bidəti tərk eləməsən, sünnə nə gedə bilməcəksən. Ola ki, bir nədir? bir də ki, yəni nə Allah deyib, nə Rasulü yəni özündən tezə şey gətirən hansı ki Allah və Rasulü deməyib bir də odur və bir də deyəndə bir var lüqəvi cəhətdən lüqəvi cəhətdən bir dəs kəliməsi bir dəyət, yenilik deməkdir lakin pislənən bir dəət şəri bir yəni şəriətlə Şəriən deyət bir dət, çünki bir var lügətdə, bir var şəriətdə. Bunlar tamamen fərqlidir. Lügətdə qorxuludur bir dət, eləmək olar. Məsələn, maşın bir dətdir, təyyarə. Lakin bunlar olar. Çünki bəyənmək olar, dünya məsələlərində tərkili bizi özümüzə inkişaf və s. eləmək olar, lazımdır. Bula bidətdir və ləkə lüqəvi cəhətdən, qorxuludur Bəzə çaşdırır lüqətlə şəri mənanı Ləkə pislənən bidət şəri bitə, bidətdir Necə ki, şirk Lüqət mənasından qorxuludur Şərik söhbətidir, şərik Ticarətdə, və əmirinə deyir ki, yəmən əhlinə get ki, mən əcazi verəm şirk eləmək olaraq Söhbet ki, ticarətdə şərik olmaqdan Yəni, icazı verir. Lüğəvi cəhətdən qorxul dövşəyik. Ola ki, cəhətdən qorxuludur. Əbədi, yəni, insan cəhəndimə paradır. Həmçinin namaz, lüqəvi cəhətdən duadır. Ola ki, cəhətdən isə təkbirlə başlanan, qiyam, rüku, səcdə, təşəvüddən və salamdan qutaran ibadətin adıdır. Həmçinin oruc, siyam, Lüğatənə ilə başqadır. Şəriəti məndə başqa. Həc Lüğatənə ilə başqadır, şəriəti məndə başqa. Onu gələ fərqləndirməlisən. Deməli bidət də burada söhbət pislərəm bidət, söhbət gedir. Hər bidət yox, şəriətdə olan, yəni şəri məsələlərdə olan bidətlər. Yəni insan gələ şəriətdə özündən təzə yol çıxarda deyə bu yolda da yaxşıdır. Alaykum Və burada şeyx buyurur ki, va tal kul bidə. Yəni əhlüs sünnə üsulu budur ki, üsulandan da biri budur ki, bir dəti qədər tərk eləyəsən hətta sünnədə qədərlərdən olasan Pənbar sahası yələ Sırat-ı Mustaqimin yolunda Peyğəmbərlərin yolunda, yolunda biri odur ki, qədər həmçinin bir tərk eləyəsən və burada şeyx də mən, Quran sünnədə təbii ki, bu məhfhumu gətirir bu məhfhumu və məsələn, Allah s.w. buyurur ki İddə və mə unzulə eləykum Əraf Yəni, sizə, nəzorlanaqa təbi olun. Və ləh təttəbəu min dün hi evliyəm. Ərraf üç. üç. Və başqa şeylərə təbi olmuyun. Hansı ki, nəzorləndan başqa şeylərə. Həmsinən, ben var sallallahu aleyhissəlləm, hədistə də, İmam Əhməd, yəni, bu cür Quran, Sundadan gət çıxardır bu məhfhumu deyir bizə. Həmçinin hədisində də İrbadi bin Səriyyə, radiyallahu, hədisində də buyurur ki, qorunun yeniliklərdən, yəni, özünüzü qoruyun yeni şeylərdən, nələr çıxır, yəni, söhbət gəyət dini məsələlərdən. Çünki hər yenilik bidətdir, vər bidət zəlalətdir, vər zəlalət də oddir. Və həmsinin Buxar-ı Muslimdə gəlir Ayşə radiyallahu anhədən buyurur ki, kim bizdən sonra bizim dediyimizə artıq bir şey gətirsə, o bidət olacaq, rədd olunur, həni o rədd olunur, din salimcəyir. Ona görə sələfdə Ebn-i Masudu radiyallahu anhümə deyir ki, çəkinün bidətlərdən və çox dərinlərə gedməkdən, yəni, çox dərinə gedməkdir düşkündür. Də Çox dərinləşmək, bu belə, bu belə, peyamərsə xoşdamırdı, sahabələr çox şey sual versinə, ona bir şey bir şey icazı vermişdir, onlar sor, soruşmaqına görə aram olunur. Ona görə çox dərinləşmək edək, burada dərinləşmək, yəni, söhbət gedir həm bidətlə, həm də bilməyən adam, elimsiz adam, elimsiz adam çox dərinləri gedməməlidir. Çünki çox dərinə geçsə, üzə bilməyəcək, batacaq, üzə bilməyəcək. Üzə bilməyəcək. Sən nə qədər üzə bilməyəcək, orada da, oradada, yəni sahildə üzgünəm. Çünki dərinə çox geçsən, üzə bilməyəcək, üzə bilməyən dərinə gelmək təhlükəlidir. Nə olacaq, batacaq. Və ya balıqlar yəyək bir yer onu. Aydındır. Qaq belə. Ona görə xüsusən, Mütəməkkən olmayan dində də dərinləşməyə, məsələn, qədər elə məsələlər var. Lab, elm, elm olsa da dərinləşməyə bəyənmir, məsələn, qədər məsələsində. Qədərdə çox dərində getmək düzgün deyil. Şüqeyvi məsələlərdir. Ümumən, dən qədər qeyvi məsələlə dərinləşməyə düzgün deyil. Onu Ali ibn Əbi Talib rəziyullahəyhə soruşlayıq, qədərdən xəbər ver. "Bu Allahın sirridir. Allahın sirrini Bu dərin məsələlərdir, qeybi məsələ. Həmçinin cahillər də laf, ola bilər, məsələ qeybi döyür, lakin cahil məsələn girir məsələyə, çoğuruyur işləri. Onu görə Tirmiz, Rahim Allah buyurur, kim əgər bir məsələyə qarışsa, o məsələ bilmirsə, o çoğuruyacaq o məsələni. Ancaq çoğuruyacaq. sonra həmçinin e, İbn-i radiyallahu anhım, bir kişini görür ki, Şükn namazından sonra <gülüyor> nafilə namazlar çoxlu qılır. Çoxlu nafilə namaz da qılır. Və rükunu uzadır və s. Şükn namazından sonra Əbu Nəl Müseyyib rəziyallahu anhu qədran Ola, yəni bu bidət eləyir, səhabı görür, deyir belə eləmə. O da yani görnə deyir, o da deyir ki, ey Məhəmməd, yəni oğlu Müseyyib rəziyallahu Ibn-i Seyybə. Daha doğrusu, Muhammed'in ahtası. Allah səbələtələ mənə namaz kıldığımı yöra azam vərər, e səhəni tətiğindən. Yani mən psik namaz kıləm daha, üçyüz, üçyüz dənə. Yani, müliyəhtə və mən lə ilə həl dənəm, məyər buna yöra Allah mən azam vərəcək, o da yöndədir sabi Buna yöra vurmaz. Buna yöra vurmaz. Buna yöra azam vərəməz, lakin sünnəyə müxalif olduğu yerə əzam verə bilər o da belə cavab verir hə. deyib buna görə əzam verir bu cür etdiyiə görə lakin sünnəyə müxalif olduğu yerə əzam verər sahabi də belə cavab verir Yə, söhbət kezmir, adam bəlkə min dəlükət, belə pis də ölür ibadətlə var, lakin bir dədda xəyə olmaz Bidət də olmaz sən, Yəni, bidəti Kişirtmək olmaz, qayda qoymaq olmaz bir Lakin belə ibadət eləmək olar Məsələn, adam var Büyüm mən məsələ istəyirəm icazı olan vaxtı Tutaq ki Zöhrlə əsrin arası məsələ Mən istəyirəm, ibadət eləyəm 10 rükət namaz kılmaq istəyir, nafili namaz Hələ belə Heç nə olmaz Lakin, sən əgər hər gün başlasın 10 rükət namaz kılmağa Belə Qayda qoysa o artıq bidət olacaq. Hər məsələdə də bidət sayılmır. Yəni belə məsələlərə gəlir düzgün başa düşəsən. Məsələn, bəzi kədəşdən sual verəlik ki, məsələn əsirdən qabaq sünnətd və ya duha namazı daima kılmaq bidət ola bilər. bidət deyil, çünki bu bidət olmazsən daima eləsən. Çünki şəriət icazə verir oxa bunu. Şəriət icazə verir, bidət deyil. Lakin olur. Şəriət icazə verməyibsə, özündən gətirmisə və bunu qayda qoyumsan. Onda bir dət olur. Hər gün duhaq olmaq olar. Yəni, burada bir şey yoxdur. Yəni, şərih etirazı verir bu. Həmçünün. Bu, bir dət aparır, inşallah. Sonra, həmsinin, İmam Əhmədin sözünün qüvvət, şeyh İmam Əhəsən ibn Ali Əl-Bərbahari buyurur ki, rəhəmələ 329-da vəfat edəyib. Deyir ki, Rahiməhullah, balaca artırmalardan da çəkinginə, yəni balaca artırma şeylərdən, uydurmalardan, dini məsələlərdə sövbət gedir. Çünki bidət balaca soru böyüyür. Balaca bir şey soru böyüyüblər. Və əgər bizim ümumətimizdə bidətlərə fikir versən, hamısı əvvəli əsli balaca idi. Əsli balaca idi. Bəlan ki, soru böyüdü. Qədər məsələr, Təkfirçilər Cəvat təkfiri, İxvaniyə, Sururiyə, Zibiliyə, Qutbiyə və s. Birinci fikir başlayır. Sonra fikir gəlir dilə, başlayır deməyə, sonra keçir əmələ. Ba belə. Bu fikirlər, ba belə, təriqətlər belə yananar. Birinci fikir yaranır. Fikir sonra fikir başlayır, dilə gəlməyə, başlayır danışma, danışma, həkm Allah aznənə filan yada Bədir döyüşü gedir və s. Həmza radyalana gözləri bəcəyir və s. Sonra keçir əmələ. Artıq hələ adam heç də görmür. Gözlər qaralır. Heç də görür. Görür orada bir nəsə var. Gedir onun üstünə. Dalaqmır, dəliyir və s. Çünki gözlər artıq nədir? Qaralır. O hələ adam gözlərləyir. Oraya, baya, baya, sasır, səfihdirlər, səfih adlandırıb olaraq Çünki ağlı adam hələ şey eləməz axı Ağlı adam, məsələn, sən çıx Yüz dək kişinin qəbana deyinə, gəlin, mən hamımızdan döyüşürəm Hamımızı döyücəm, yalan söhbətdə xı Aydın deyir, kim eləyə bunu, səfih Səfih eləyə O yöndə, məsələn, bu der kafir dövlətlərin qüvvətli vaxtında zat Bu qaxıb, deyir ki, gəlin, mən sizin meydana çağırıram Qarışqa fili meydana çağır Buna ancaq kim deyər? Səfih. Səfih Həm dini cəhətdən Allah subhantarədir ki, özünüzü təhlükəyə atmıyor Peyyambar sallallarsan Buyurur ki, düşmənlər arz olamaya Esva qarşılamağı Birdən ucuzarsan Amma burada nəqdir Nəqdir ki, ucuzmaq Nəqd Arxan o Olum Sənin kimi 5 nəfər Xüsusən sənin kimi 10 müminlərdən Söhbət gedir ki, 10 nəfər 20 nəfərə qalib gələyir, 100 nəfər, 200, o müminlərdən sohbet gedir. Kimlər? Ahırda da deyir, səbir əhli. Səbirlə vəsflonluqlar. Yoxsa sən, hə, arab, münkar, kafir, hakim kafir, Allahın hökümü ləhküm elmir, qutardı, özü Allahın hökümü öküm elmir, e? özü Allahın hökümü öküm elmir, özü kafir, cehab, xəliyə xulafəl və Allah, bu səfihidir yalnız, bura ancaq, Səfik danışır, səfik. Aqil insan belə danışmaz, aqil. Hər yan Amerikan qoşundan saldılar, istilə burada salsınlar. Hər yanı saldılar, Amerikan qoşundan. İstilə burada salsınlar. Yəni necə? İstilə fitnələsinlər, ördədə belə. Onlar şərait yaradırlardı, onlar üçün. Onun görə onlar toxunmurlar olaraq. Ya da tapıl, məsəl evlad tapdır. Öz lazım deyil, lazımdır. Hələ adamı toxulma olmaz. Goy bir iki nəfər belə danışsın. Sonra hara atanda bir şey, bir şey eləmişsən də dillər ki, orada bəs al qayda adamlar var idi. Aydın ona getə lazım deyil, hələ qalsınlar ola. Aydın da çünki hələ oların təşkilatı hələ Ələ, ən baxçıları köməliyə özləri idi Bu oyundur dünyalı böyük siyasət gedir Lakin səfih birki də çıxıb ortaya Özdən özü göstərir Gök bunlar şəriyyəti başa düşürlər Ki bunlar fikirlər neysə, heç nə Və bunlar nə belə Subhanallah Ona peyambar salva Ona görə səfih deyib olaraq Yüz nəfər qabana çıxan mənim, görərim ki Mənim gücüm oqda çatmaz axıya Mən eyləsəm bunu Özümə təhlükəyə atıraq Ayəyə müxalif oğlan Çünki Allah s.b. buyuruyor ki Özünüzü təhlükəyə atmıyor Artıq sən bir dahaya müxalif oldun Açıq aydın Ayəyə müxalif oldun Sonra Allahdan ənə kömək istəyirsən Allah s.b. deyir Siz mən köməliyim ki mən sizə köməliyim Yəni, siz mənə didimlərlə gedin ki, siz mənə şəriətimlə gedin ki, düzgünü sonra mən isə kömək eləyəm. Özü Bədür döyüşü ilə müqayisə eləmə. Bədür döyüşü, Allah Allah kömək eləmişdilər. Kömə eləmişdilər. Ona görə. Allah kömək eləmişdir. Onu görə Allah atalı, Allah kömək elədir. İndi nə Allah atalı, müsəlmanları kömək eləmir? Çünki müsəlmanlar Allah kömək eləmirlər axı. Allahın düzlüyə sənə kömək ehtiyacıdır, lakin, yəni məqsəd Allah kömək eləmək, məqsəd olur ki, şəriyyətlə gedmək, Allah və Rəsulun, dediklərini gedmək, tətbiq eləmək, eləmək. İndi dəvət ələn müsəlmanlarına ehtiyacı var, kafirlərini qalsın qıraxın. Müsəlmanlar özləri dəvətdə ehtiyacı var, ətraf, şirk və s. Birki də səfiyyə qalxıb, deyir ki, Hökum Allah. Hələ, hökm Allahdan odur ki, Allah yola dəvət edir, hələ, Allahın hökmündəndir o. yo o, o hökm istəmir, o şey istəyir hökməyə, yəni, xilafat olmalıdır, subhanallah. Və Allah ancaq səfiyyə insan dəyər buna. Onun yəni, şeyh Bərbəxari deyir ki, bidətdən qonun ki balaca da olsa, çünki balaca böyüyür və deyir ki, misal da getirir, deyir ki, o bidətdə ki, misal ağzını ümumətdə var, Əvvəllə baxsın, balaca idilər onlar da. On, balaca bir ətlər idi. Ola ki, sonra böyüdülər bunlar. Və həmçinin yəni Şeyxün Södən qovət Əmər ibn Əbdülaziz rahimehullah. Bu da xalifələrdən biri idi. Əməvilərdən biri, Əməvi xalifələrindən biri. Əla salih insan idi. Vaxtında adilli idi, həddini artıq. Hətta Zəkat-sat fəaləmək istəyirdilər. Deyirdi ki, afaran gəzdirin ölkədə. kimin borcu var, götürürsün burdan, versinlər. İndi ələb qapıda çıxsaydı dağıtmışdılar onu. Oğramışdı adam qarşıq. <gülüyor> Çıxırlar, gəzirlər bütün cəbatı, dillər, ya Maribin əvvizənə, ya xəlifə, qalıb ələm. Bir hatçı o az ehtiyaclı oldu götürdü. Qalıb. Deyilə şey yapar, kim oğlunu evləndirmək istəyir, kim belə istəyir, götürsün burdan. Ger, yəni, fırlarlar, fırlarlar ölkəyə gəlirlər, şi, yenə əl, qalıb ələm. Deyilə, apar, kim ehtiyacı götürsün. Heç nədən, götürsün. Heç keç götürməyir. Gəllə, xəlifəyən dinə qalıb. Sufala, görünüz vəziyyətidir. İndi deyirəm, <gülüyor> Lazım Fikir olsa artıq axşam artıq onların zəf tiliblər. Adam qarışıq. Gör insanlar necə pisləşib, subhanallah. Görürsən? Bu nədir? İnsanlar necə dəyişib, bəhşləşiblər. Yəni subhanallah. Heyvanlar adam qorxmur o cür indiki zamanda insandan. İnsanlar çox, yəni heyvanlar çox insandan qorxursan. Gərisələr heyvan -hə, ləmas, arxansan. -hə İnsanlıq. Onu Allah Subhanahu buyurur ki, ədə insan heyvandan da pis olur. Ba belə vəziyyətlərdə yoxsan Subhanullah. Yaxşı görək Əmirul Möminə nə deyib Əmər ibn Əbdülaziz. Deyir ki, la uzra li ahadin ba'da sunnə fi dalala raqibaha ya hasbu annahu deyir sunnə kitabında. Şeyxin, yani, deyir ki sünnə, rəsul sallar sənin yolu ona bəyan olandan sonra zəlavət yolunu seçək və elə zənn eləyək ki, bu da yoldur bu da yoldur, bu da yəni yaxşıdır üzr yoxdur adama qiyamət günü oraya şafi rəxmi Allah deyir mən rəziyəm asili ilə çıxarım hərasatda, lakin bidətlə yox yəni bidətin belə pis olmağıdır indi belə deyə biləyək ki, əşi nədir, yaxşıdır da milyat da vələ ilə əhəllədir, bir şeydir Ya biləsəm milyarddır, lakin bu hər gün deyir axı. Bu hər gün deyir özdə deyir, "Hamınız belə deyin. İndi biri var, eləyir hər gün, dəvət eləmir. Biri var, çünki bidətçilər növ, iki növdür. Var biri eliyən, dəvət etməyən. Biri var eliyir və dəvət eləyir ona. Bu laq təhlükəlidir. Aydın də? və dəvət eləyir ona. Bidətçilər iki növdür. Biri var eliyən, dəvət eləyən, var eliyən, dəvət eləmir. Ha, yəni, söhbət bundan gedir ki, yəni, ə, hələm dəvət edir və sonra ondan da sonra gəlirlər, artıq deyirlər, bizim şeyximiz belə eləyib, bəs, belə eləmək lazımdır və s. və s. və s. -ra. gəlib çıxır, sonra böyüyür, olur artıq yol, yol təriqət baş verir artıq əqeydə formalaşır, bir də əməli başlayır, bir də şəriət özündən çıxarırlar, o belə başlayır. Yəni məsəbələr də indiki məsəbələr o saat yaranmıb birinci. Birinci fikir olub. Fikir qabaq müsəlmanlar namazda, azadda fərqlənmirdilər. Lakin sonra yavaş-yavaş, yavaş-yavaş fikirlər çıxdı, zuhur etdi bədənlərə, başladılar bölünməyə, hətta zahirdə. Osa birinci fikir idi. Eee, həmsinin eee, Əbi Osman, Əbu Osman nəhdə, rahməhullah. Eee, Deməli, bu, Omar ibn-i Xattabın bir dənə vilayətdən birində əmir olur, işçisi. Və, Əbu Osman nəhdi? Bir dənə kitab, məktub yazır. İlki bəs burada, bəs bir dənə tayfa çıxıb, bir də təhlidə, özdən ayrı şeylirlər və s. və s. Omar ibn da məktub yazır ki, Gəli, olsun də onlarla bir yerdə Bidən Gəlin, gəlin yanıma Aleyhisselam Yaxınlaşanda da Qapıcıda, Ömr və Xattab, Qapıcıda iki dənə yaxşı şallah bir dənə hazırlar Hı. Çünki Ömr və Xattab şiddətli idi bulaq yaxşı Hı. Yəni, bir də təhlini sayıra Yəni, şallahlı ilə var Əsələ, ümumiyyətlə çox olur belə, hədə sövməyəm, xilafdır vaxtında. İşte ki, biri nəsə deyir, ə, çağırır onu, ə, vurur onu başından yaxşı, sonra deyir, hə, indi nə deyirsən? Şehr hə? deyilmiş, hə, şehr deyəndir. nəsə, şehr Deyir, artıq səhv yumruqlarından sonra çıxdı başında, daha yoxdur, daha yoxdur lan, çıxdı, getdi. <gülüyor> Hı, Tüməli, ə, həmçinin hicrətinin imamı, yəni İmam Malik radiyallahu anhun, rahimallah yəni İmam Əhməd bu cür şeylərdən, yəni ne yəni, üçün bəzən bəzə qardaşlar dəlil məsələsində də çaşırlar, yəni elbirlər ki, hər şey dəlil olmalı, düzdür, hər şey dəlil olmalı lakin elbirlər məsələ var məhz onun üçün belə də ölməsən, sentyabr 20-si saat 5-də Hədis olmalıdır ki, sentyabrin 21-si saat 5-də filan kütçədə filan şey olur. Bələ olsa, bələ ilə. Bələ dəlil ola bilməz. Yəni, də bəzi dəlillərdə də şişirdirlər. Aydın da hər şey dəlil yoxdur, yəni necə var? Lakin, ümumən gətirirlər elm əgər yoxdursa, məsələn, hə, namaz qalanda bələ şey dəlil var, e, yoxdursa, buna yaxın, baxırlar dəlillər və çıxardırlar iştihadilər götürlər, fitfa verirlər. Bəs zəlalə başlıq ki, o, mütləqsan gətirməyəsən ki, 15 okduya ok burada gələyə dəlil olsun ki, bəs bələ-bələ. Məsələn. Avam, vallahi Avam. Və filan alim deyib ki, bələ, əgər küfür yaşayırsa, artıq amca kafirdir, oraya İslam döyür. Yəni, bu zəlalət də əslən. Bu, deyən adamın Ağlı görsən ki çox balacadır. Aydın balacaqlı var çox. Yaxın baxışdır, səfi və sairə. Alim ola bilər bir dənə fitva versin. Ola bilər o fitvasın başqa yerdə şərh eləsən. Ola bilər alimə sual hələ olub, sual. Əslən kim gəlib soruşsa ki Allahın hükümünlə hüküm verməmək nədir? Verməmək küfürdir. Cevab budur. Aydın da Allahın hükümünlə hüküm verməmək küfürdir. Lakin sual versə ki, bax bizdə bələdir, bələdir, bələdir, artır bunun şərhi var, artır keçər təfsilata. Aydın o bilər, alim ümumən bir şey deyilsin nəsə. Məsələn, hicrəz alimləyəb sadə deyirlər ki, namaz qınmayan kafirdir. Ayın namaz qılmadı, namaz kafirdir. Daha şərh yoxdur. Səudidə alimlə belə deyir. Həqiqətə də deyir. deyir, hələ də ölə axı. Həqiqət hələdir. Məsələn, alimdə fitvadır. İndi biri gəlib yanasa, onda yəni 90% hamısı kafir oldu. Yox, hissən də dövlət İndi şeyxlər orada fitva ilə dəlillər də var, lakin Ay, yaxşımam görək burada şalbanıdır. Hacı, imkan Yəni e, baxma lazımdır o. Yəni nə üçün qılmur? Ya pensiyanı gözləyir Moskvaya yeyib gələndən sonra problemlər <gülüyor> qutarsınız zə. Bu kəfirdir. Bu fasikdir, asidir. Belə asidir, günahçıdır, böyük günah sahibidir. Çünki namaz qılmaq böyük günahdır. Allah ki kimini çəkib Süccət bəyə sonra ki, yox, lazım deyil. Bu əslən düzgün deyil zə. Kəfirdir. Aydın də. Yəni söhbət gedir ki, fətva alimlərin fətvası ilə necə, nice, yəni münasibət qurmaq lazımdır. Yəni bu münasibət belədir, geniş baxılmalıdır. Yoxsa kübbə belə deyir, qutardı. Qutardı. Heç də istəmirəm. Aləm fətvası olmaz. Ailələrlə belə olmaz, qaldıq fətvayla. Ailələrlə belə olmaz. Aydınlıq hadislərlə belə olmaz. Və bundadır problem. Bundadır çətin məsələ. Çıxır, mütəməkkində ölə eləmdə Quran oxuya bir mürhələ Götürür ayəni, Hədisi və ya fitfanı Qutardı Nə qaydan, nə cəmiləməy, nə əsaslanmaq Eşi də Gedir zəlalətə Düşür, xabar işləyən Bu da səbəblər Həmsinə şeyx yəni, İmam Malik, Rahimahullah Darul Hicrə imamı Yəni Mədinənin imamı Hicrət, bağlı evdir, yəni hicrət, Mədine-i -yə gələn, hicrətdən səhv edir. Darur, hicrə imamı, çox imam belə deyirdilər, darur, hicrə imamı, yəni hicrət evini yəni Mədine-i imamı. Deyir ki, əgər kim bu ümmətdə bir şey uydursa, hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi sələm və ya sələf eləməyib. Artıq o, demək, zənn elib ki, Peygamber salsa aleyhi Yəni, bir dət eləyən, artıq onu demək istəyir ki, Peyğambar sallatan xaindir, əvzubillah. Çünki, bir dət eləyən, deməli, orada yaxşı şeylər varmış. Əhməd ağabı qılır, nürdür ki, Peyğambar deməyib o yaxşını. Risaletindən xiyanət edib onda. Çünki Peyğambar sallası əgər bir şey tərk eləsə idi, yaxşı şey deməsə idi bizə, artıq Peyğambərliğin yerini yetirməmişdi. Və məsələn, nə var hamısı çatdırıb, nə var? Kifayətdir. Axırda da, Qədrxumda. O vaxt ki, hamı artıq bilirdi ki, Abubakır radiyaların xəlifə deyir, ondan sonra elanlədi. Xütbə verdi və xütbəsinin əsnasında axırda dedi ki, mən səhə şey çatdırdım, dedi. Hə. Mən səhə çatdırdım hər şey, dedi. Hə. Dedi, üç də mən səhə şey çatdırdım, yani dedi, Allahım şahidədir və əmrəz sadədindən varxamsızı çatdırıb Qadirxan da düzdür, düzdür Əli Münavi Talibə də çağırdı, çünki incimişdirlər onunla İncimişdirlər, ona görə bu söhbəti dedi kim, mənim, Mən kimi vəlisiyim, Əli Münavi Talibə də onun vəlisidir Əgər xəlifə təlim etsək, deyərdə Açıqaydın Məndən sonra xəlifəd, Əli olsun Yəri Açıqaydın deyərdə Lakin ne üçün bu cür dedi, çünki incimişdirlər onunla Bikin hadisə olmuşdu Yəməndə hadisələndə Zəkat hiğanda qaynanda qoşundan Vələ peyambar saati çağırdı Söhbətdən əsasında Dedi ki, əlidən də incimiyin Yəməndə olmuşdu, Şamda olmuşdu Yəməndən qaydanda. Yəməndə, qaydanda Orada adam az idi Çünki dalışmışdı Mədinə birdən Mədinə ətrafında yaşayan qəbilələrdə adamlar var idi Çünki həcdə deməmişdi Həcdə Həcdə deyəndə Həcc dedi, etdi Həcc. Çünki Həcc eləməmişdi Peyğəmbər salsın. Ömrünün axırında elədi. Ondan qabaq 4 dəfə Umr eləyib. Yəni məsələn 4 dəfə Umr eləyib, 1 dəfə Həcc. Əvvəl 4 dəfə eləyib, Həcc eləyəndə ayağa gəldi. Əliyyom akmal tulakum dinakum. Bir insan dini kamil oldu. Ayaq oradan azılıb 80. Çünki din kamil da, 5 dənə sütun tətbiq olunurdu, qurtardı. Şhadət, namaz, zəkat, oruc hərəsini bir Həcc qalmışdı. Onu da qurtarandan sonra ayağa gəldi ki, Amma Qadruxum ayın 18 oldu zirhətcə, 18-ci eb. Yəni, qayıdırdı Mədinədən, Məkkədən, Həcdən və artıq çoxsuz dağılışmışdı və Diyananda da, ömrünün axırına uğur görə, hər, hər Diyananda xutbə verirdi, yəni faydalar, dərs verirdi. Orada dərs verəndə, xutbə verəndə faydalandır, faydalandırırdır müsəlmanları və eşitmişdir ki, əldə incimişdirlər bəziləri, çağırdı əlini də, söhbətdən əsadırdı ikinci incimiyim bundan. Əgər xəlifə olsaydı, deyərdik ki, açıq aydın, deyərdik ki, bundan sonra xəlifə, orada bəyan, açıqlaman lazım idi. Ona xəlafa, söhbəti gedmirdi orada, çünki ehtiyac yox idi, peyamlarsın xəlifə var idi. İkinci aydın idi, Əbubakir xəlifə olacaq, onu görə. Onu görə, Əbubakir e xəlifə olanda, Əli ibnəbi Talib ən birinci onubiyyət eləndən idi. Lakin sonra Fatıməl adan xəstələndini görə çoxmaq görsənmədi adamlar arasından. Münafiqlər istifadə edirlər ki, gör ki, Əli bin Əbi Talib etiraz eləyir. Amma birinci xilafəti, yəni birinci biyyət eləməyin Əli bin Əbi Talibin Əbubakr-ə tabarik vasf eləyir. Amma tabarik. ki, eşləndir ki, Əbubakr xalifə seçilib, bir üstə paltar, necə həcdə qeymirlər indi? İzar bir də İzar, yəni alt tərəfi bağlırsan, rida də üst tərəfə yani, artsan. Ridan çıxmışdı. Rida o kadar ki, Talib, tabarıyım, tabarıyım, tarixta. Tarixta. Rida Sonra da tələsi getmişdi ki, biyyət eləsən Əbbakra. Əli ibn Talib rəziyallahu anh. Təbər, im təbər tarıfdan. Təbərən tarix. Ridanı götürməmişdi onunla. Dev tezbiyyət elədi. Sonra qaidamda getdilər Ridanı gətirdilər, üstünə atdı çıxdı. O da nəcisdə. Laqey ikinci dəfə niyə üçün biyyət elədi? Çünki münafıqlar yaymışdı ki, biyyət eləməyib. Və istəməyəli. Fuat Mənədələ xəstə idi Fuat Mənədələ vəfat sonra Gəlir Axçıqaydin yenə ikinci dəfə ki, Bəs münafiqlər danışmasın ki Deməsin nə ki Əli ibnəbi Talib Radiyallahu Əbubekir tanımib gökünün Tənib tüm cəmatın qanadı ikinci dəbiyyət elədi Sonra o birisi xalifələr Ömərə ən birinci bəyət bir elədi Osmana ayında sonra gəlib seçəndə xalayçıların o Osmanlı qatilə yəni onu istədilər ki, dilər ki, hə, siz seçmürsüz. Xalifə necə nəhcül bəlağa dedi? Xalifəm muhacirlər və ansallar seçir. Ayır tisədişik Qadiruxunda xalifə digər iki camat məni seçmişlə Qadiruxunda xalifə. Düşmən qoymadınız. Dümə onu. Çünki Halidə də şöbət onda. Aydın da e? yə. Yoxsa belə aydın idi. Baxın. Oraya pemba salsam. Xəstəxanadan da dedi ki, namazda imam Əbu Bəkr dinəsın. Voilà, çox aydın dəlildir. Lakin ehtiyac yoxdur bizə. Fərq yoxdur. Əbu Ömər, Osman Əli. Elhamdullah Əl onlar çalışdılar İslam dövləti üçün. İslam dövlətinin böyükdürlər. İslamın uğruna yaydılar onların isimləri. Əməni Malik, rəhimə Allah deyir ki, bidət əhli elə demək istəyir ki, xaindir Rasul s.ə.v. Çünki Allah s.ə.v. deyir axı, mayidə 3-də, bugün sənə dinin kamildir. Bidət əhli bidət iləndə deməli olan söhbətinə elə çıxır ki, din əlim kamildir. Həmçinin bidət əhlindən ki, Rasul s.ə.v. tən ilinlər, həmçinin Allahın ayələrində tən ilinlər. Əxə Allah deyir, baxıyıq, din kamildir. Bir e de Ticani soru gəlirdir, yox, din kəmildir, ölərəm. Mən sizə bir-iki dənə zikirləyərim şəhəm. Qıladə ölərəm. <coughs> Subhanallah. Bəs bu din kəmildir. Ona bir dət əhlində bu ayəyə təfsir yoxdur. Bir dət əhli maralıdır, soruşqilə bu ayəyə yani gör, bunu necə deyicilər. <coughs> Maidevçi. Buna nə deyilsən, bir gün sənə dinin kəmildir. Onda dəsə bundan qabaq din imiş. Nə deyilsən buna? Yoxdur təfsir. Əgər o vaxt dində olmayan məsələlər din ölsə, indi də edilən məsələlər dindən sayılmır. Dində öl. Və bu ümmətin axiri islah olmaz, ta əvvəli yolundakiləri yol, yolunda... Ki, versə, İmam Malik sözüdür. Bu ümmətin axırı, islah olmaz, düzəlməz, hətta əvvəlikləni yolunda gedib o cür düzətməsələr. Yəni təzə yol, ixtira edib gələndə o düzəlməyəcək. Aydın o düzəlməz, heç vaxt. Ee, sonra Şeyx Rəhmin Ola Həmçinin, ee, İmam Əhmədin sözünə qüvvət, ee, İmam Malikdən bir dəvə soruşdular ki, Ey Abdullahın atası Mən ehrəmə hardan geyim Yəni həccə gələndə Həccə gələndə ehrəmə ardı geyim Şeyx da cavab edir ki Zülhüleyfədən Yəni Mədinə əhli Əkkəyə gidəndə həccə Mədinə qıranında Zülhüleyfə Və ya Əli bir əvi talim -əv məcidi Orada ağı geyirsən Yəni, çimirsən Ağı orada geysən, bürünürsən Niyətirirsən ondan 5 nənə yer var, belə yer Miqat deyilər olaraq. Zülhüleyfə, Əli və Əbi Talim məcidin Mədinə əhlinindir. Bizim məcidlər də, məsələn, gedəndə Mədinədən kim birinci gedir? Məkkəyə. Orada ehramı geyirlər. İmam, İmam Malik dedi ki, Zülhüleyfədən dedi ki, o adam, sual verən, dedi ki, mən istəyirəm ki, Peyğambər, salı sənəm, məcidin qəbrini yanından ehramı geyəm. dedi mən ohəli istəyirəm imam Malik dedi ki, eləmə mən qovxuram, sən bu əməlin fitnə olar o kişi ki, burada nə fitnə nə fitnədir burada, mən peyğəmbər salası qəbrini yanda ehram yadam, bu olab şərəflidir fəqət deyil, mən nə inirəm, məsafəni artırıram yəni, ehramla bir hət çox gedəcəm çünki Zülhüleyf ilə Peyğəmbər sahası məccidi təxminən biri 10 kilometr olan arası. Elə ki, Məkkəyə 10 kilometr artıq qeyirəm, ehramla. Yəni, bu, bu fitnə olarmı məyəl? Əksinə, savab bəlkə çox olar. Və deyir, İmam Malikdə ona deyir ki, Subhanallah, deyir, əgər belə bir fəzilət olsaydı bunda, onu Peyğəmbər sahasından qıssatmazdı bu yola. Elə deyərdik ki, bu məcciddən ehramı qeyin. Onu görə qorxu ilə. Çünki Allah Subhanahu Nur surəsinin 63-cü ayəsində buyurur ki: "Falyahzhallezine yukhalifuna amri. Qorun, qorunun peyğəmbər sala qorxun, peyğəmbər sala əmrə müxalif Ən Antusibahun fitna." Müxalif olursuz kitnolar. Yəni məmalik bura edən gətirir. Bu isə buha məza buna alim. Və dəhşətlə ağırlıqla əzaba düşəsiz. Nur 63. Onu <gülüyor> Həmsinin İsmailli rəhməhullahi üçsüz yetişirdə və fəlat Deyir ki, bidətdən qorun, bidətdən qorun və qeybətdən qorun həmsinin. Bir dənə bidət əhlilə qeybətdən qorunma, bidət əhlilə danışkınan. Yəni, bidət danış necə, yəni, ə... bəyənlə onları, bəyənlə insanları çatdırır ki, düşməsin Allahın yanına. Çünki deyir, onlardan danışmaq bir dəx qeybət dövür. İsmail Arxanallah.